Іде, трошки згорбившись, а голову схилив набік. Так, наче каже, я ні от кого нічого не бажаю, тільки мене не чіпайте. А як у його чого поспитаються, а він одвітує, той плечі, наче той жит підійме, і набік відступить, щоб ти сказав, він усякому дає дорогу а сам знітиться, так, мов, той суцик, ускочивши в хату. От такий-то був той брюховецький, такий-то був той гадюка, що наварив нам гіркої на довгі роки. «Дітки мої!» — каже тоненьким, нитцим голоском. «Чим же мені прохарчити вас? Чим вас зодягти?» «Бачте!» Я й сам увесь оббивсь, як крем'ях. Батько ти наш, Іване Мартиновичу, озвали запорожці, аби твоє здоров'є, а ми між добрими людьми не загинемо. Їй богу, правда. крикне, покриваючи всіх, один міщанин. Хто ж той міщанин? Київський Тарас Сурмач. Наїхало до Іванця, виборних з усіх городів, на Чорну Раду. Їй Богу каже, правду добрі молодці говорять. Таби, Твоє, пане Гетьмане, здоров'є, а ми Тебе і хлібом, і одежею обмислимо, і Тебе, і Твоє товариство. Не попускай тільки нас нікому у обиду. Ой, Боже, мій милосердний, каже, Здихнувши Брюховецький, нащо ж і живе наш брат Запорожець на світі? Коли не на те, щоб стояти за православних християн, як за рідних братів своїх. Чи нам золото, чи нам срібло, чи нам панські будинки треба? Не про те ми, братці, гадаємо, аби добрим людям було добре жити на Вкраїні, а ми проживемо і в злиднях, проживемо і в землянці на одному хлібі та воді. Сказано хліб та вода то козацька їда. Їй богу, так воно й є. кричать міщани й мужики. Запорожець ради нас усяку нужду в Січі приймає білої сорочки зроду не бачить. Як же нам не любити, братці, добрих молочів? «Як нам не волити Івана Мартиновича собі гетьманом?» А Брюховецький каже, «Дітки мої, Господь з вами і з вашим гетьманством! У нас усі чи гетьман, чи отаман, чи так собі чоловік, усе рівний товариш, усе християнська душа, то тільки ваша городова старшина». Завела так, що коли не пан, то й не чоловік. Не про гетьманство наш брат-запорожець думає. Думає він про те, як би та як допомогти вам у вашій тяжкій долі. Серце моє болить, дивлячись на ваше убожство. За батька Хмельницького текли по Україні медові ріки. люд биравсь пишно та красно, як мак у городі. А тепер достались ви таким старшинам та гетьманам, що скоро і шкуру з вас і здеруть. Над вами, мої дітки, бо справдились святі і словеса. Хіба не багатії вас утискають, Хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають ваше добре ім'я, узивають вас хамами та рабами неключними? Їй богу так, їй богу так, репетує кругом Сірома. Проклятії кармазини швидко видеруть у нас душу з тіла, не то що. Коли б не ти, батьку, гетьмане, заступив за нас при лихій годині, так да хто б нас і пожалував?